Lukanın nəql etdiyi müjdə 1-ci fəsil Hörmətli tiyafil, çoxları aramızda baş vermiş hadisələrin tarixçəsini yazmağa cəhd göstərib. Əvvəldən bəri kəlamı öz gözləri ilə görənlər və ona xidmət edənlər bu hadisələri bizə nəql etdiyi kimi, mən də əvvəlcədən hər şeyi diqqətlə araşdırıb, bunları sənə ardıcılıqla yazmağı münasib bildim. Belə ki, Sən öyrəndiyin şeylərin doğru olduğunu biləsən. Yehudeya padşahı Herodun dövründə Aviya bölüyündən olan Zəkariyadlı bir kəhin var idi. Arvadı da Harun nəslindən idi. Adı Elizavet idi. Onların hər ikisi Allahın gözündə salih idi və Rəbbin qoyduğu əmr və qaydaların hamısına noksansız əməl edirdilər. Amma Elizavet sonsuz olduğuna görə Onların övladı yox idi Hər ikisinin yaşı çox idi Bir gün Zəkəriyə öz bölüyünün növbəsində Allahın önündə kahinlik xidmətini icra edirdi Rəbbin məbədinə daxil olub Buxur yandırmaq üçün Kahinlik adətinə görə atılan püşk ona düşdü Buxur yandırma zamanı Bütün cəmaat məbəddən kənarda dua edirdi Bu vaxt Rəbbin bir mələyi bu xur qurbangahının sağında durub Zəkəriyyəyə göründü. Zəkəriyyə bunu görüb təlaşa düşdü və çox qorxdu. Mələk isə ona dedi, Qorxma, Zəkəriyyə, sənin duan eşidildi. Arvadın Elizavet sənə bir oğul doğacaq. Sən də onun adını Yəhya qoy. Sən sevinib şadlanacaqsan. Çox adam onun dünyaya gəlməsinə görə sevinəcək. Çünki o, rədbin gözündə böyük olacaq. O, şərab və başqa keyfləndirici içki içməyəcək. Hələ ana bətnində olarkən, müqəddəs ruhla dolu olacaq. O, İsrail övladlarının çoxunu Allahı rəb tərəfə döndərəcək. Ataların ürəklərini övladlarına, itayətsiz adamları salihlərin düşüncə tərzinə yönəltmək və Rəbbə hazırlanmış xalqı yetişdirmək üçün İlyasın ruhu və qüvvəti ilə Rəbbin önündə gedəcək. Zəkəriyə Mələyə dedi, Mən bunu necə bilərəm? Axı, ah, mən çox yaşlıyam, elə arvadımın da yaşı ötüb. Mələk ona cavab verdi. Mən Allahın önündə dayanan Cəbrailam və səninlə danışıb bu müjdəni sənə çatdırmaq üçün göndərilmişəm. Budur, vaxtında həyata keçəcək sözlərimə inanmadığına görə, bu yerinə yetən günədək sən lal olub danışa bilməyəcəksən. Bu vaxt cəmaat zəfəriyəni gözləyirdi və onun məbəddə ləngiməsinə heyrət edildi O isə məbəddən çıxıb xalqla danışa bilmədi. Onlar da Zəkəriyənin məbəddə görüntü gördüyünü başa düşdülər. Zəkəriyə xalqa işarə edirdi və lal olaraq qaldı. Zəkəriyə xidmət vaxtı qtaranda evinə qayıtdı. Bu vaxtdan sonra arvadı Elizabet uşağa qaldı və 5 ay evindən çıxmadı. O deyirdi, Bunu mənim üçün rəb elədi. Bu vaxt o mənə nəzər salıb məni el arasında xəcalətdən qutardı. Elizabetin hamiləliyinin 6-cı ayında Mələk Cəbrail Allah tərəfindən Qalileiyyadakı nazaret adlanan şəhərə Davudun nəslindən olan Yusuf adlı bir kişiyə nişanlanan Bakira qızın yanına göndərildi. Həmin qızın adı Məryəm idi. Mələk onun yanına gəlib dedi, Salam, ey lütfə nail olmuş qız, Rəb sənin dədi. Məryən bu sözlərdən tam dərziyə gəldi və də ürəyində bu salamın nə demək olduğu barədə düşünməyə başladı. Mələk ona dedi, Qorxma Məryən, çünki sən Allahın lütfinə nail oldun. Sən hamilə olub bir oğul doğacaqsan. Onun adını İsa qoy. O, böyük olacaq və haqtalanın oğlu adlanacaq. Rəbb Allah ona atası Davudun taxtını verəcək. O, Yağub nəslinin üzərində əbədi olaraq padişah olacaq və onun padişahlığının sonu olmayacaq. Məryən mələyə dedi, Bu necə olacaq? Mən heç kişi yüzü görməmişəm. Mələk cavabında ona dedi. Müqəddəs ruh sənin üzərinə inəcək. Haq taalanın qüdrəti üstünə kölgə salacaq. Buna görə də, doğulacaq müqəddəs övlər Allahın oğlu adlanacaq. Bax qovumun Elizabetin də yaşlı vaxtında bətninə oğlan uşağı düşüb. Onu sonsuz adlandırırdılar. Amma o artıq 6 aydı ki hamilədir, çünki Allah üçün mümkün olmayan şey yoxdur. Onda Məriyəm dedi, Mən Rəbbin quluyum, qoy mənə sənin dediyin kim olsun. Mələk onu tərk edib getdi. O vaxt Məriyəm tələsik qalxıb Yahudanın dağlıq bölgəsindəki bir şəhərə yollandı. O, Zəkəriyyənin evinə girib Elizaveti salamladı. Elizavet Məryəmin salamını eşiləndə bətnindəki körpə tərpəndi. Elizavet də müqəddəs ruhla dolub, uca səslən çığırdı. Sən qadınlar arasında xeyr-dualısan, sənin bətminin bəhrəsi də xeyr-dualıdır. Bu necə oldu ki, rəbbimin anası yanıma gəlib. Bax, sənin salamının səsi qulağıma çatanda bətnimdəki körpə sevinclə tərpəndi. Rəbbin ona dediyi sözlərin Yerinə yetəcəyinə inanan qadın Və Məryəm isə dedi Qəlbim rəbbü ucaldır Ruhum, xilaskarım Allaha görə şadlanır Çünki o öz qulunun yazıq halını gördü Bundan sonra Bütün nəsillər məni bəxtiyar sayacaq Çünki qadir olan Mənim üçün böyük işlər etdi Onun adı müqəddəsdir Onun mərhəməti də Nəsrdən nəslə ondan qorxanlara göstərlər. O, qolu ilə qüdrətli işlər gördü. Ürəklərində qırurla düşünənləri pərən-pərən saldı. Hökümdarları taxtlarından indirdi. Məzlumları yüksətdi. Acları neymətlərlə doydurdu. Varıları isə əli boş yola saldı. Rəb, qulu İsrailin imdadına çətdi. Atababalarımıza əbədi vəd etdiyi kimi... İbrahimə və onun nəsrinə əbədilik mərhəmət göstərməyi yada saldı. Məryən Elizavetin yanında üç aya yaxın qalıb evinə qayıbdı. Elizavetin doğmaq vaxtı çatdı. O, bir oğlan doğdu. Onun qohum-qonşuları Rəbbin ona böyük mərhəmət göstərdiyini eşiləndə onunla birlikdə sevindilər. 8-ci gün körpəni sünnət etməyə gəldilər. Ona atası zəkəriyənin adını qoymaq istədilər. Körpənin anası isə dedi, Yox, onun adı Yahya olacaq. Ona dedilər, Axı qohumların arasında belə adı olan bir kəs yoxdu. Körpənin atasından Körpəyə nə ad qoyulmasını işarə ilə soruşdular. O bir yazı lövhəciyi istəyib yazdı. Onun adı yahya hamı heyrətə gəldi. Həmin o anda Zəkəriyyənin dili açıldı. O, Allaha alqış etməyə başladı. Qonşuların hamısı qorxuya düşdü. Bütün bu hadisələr haqqında Yahudiyyənin dağlıq bölgəsinin hər yerində danışırdılar. Bu barədə eşidən hər bir kəs fikrə gedib bir yerdir. Bu körpə böyüyüb nə olacaq? Çünki Rəbbin əli onun üzərində idi. Körpənin atası Zəkəriyyə müqəddəs ruhla dolub belə peyğəmbərlik etdi. Alqış olsun İsrailin Allahı Rəbbə. Çünki öz xalqına nəzər salıb onları satın aldı. O, qulu Davudun nəslindən bizə qüdrətli xilasçı yetirdi. Qədimdən bəri öz müqəddəs peyğəmbərlərinin vasitəsi ilə bildirdiyi kimi, düşmənlərimizdən və bizə nifrət edənlərin əlindən bizi xilas etdi. Beləcə, ata-babalarımıza mərhəmət göstərib, öz müqəddəs əhdini xatırladı. Atamız İbrahimə andişdiyi kimi, bizi elə güc verdi ki, düşmənlərimizin əlindən qurtuluq, həyatımız boyu qorxmadan Rəbbin önündə müqəddəslik və salihliklə ona ibadət edək. Ey körpə! Sən haqtalanın Peyğəmbəri adlanacaqsan, çünki Rəbbin önündə gedəcəksən, onun yolunu hazırlayacaqsan, onun xalqına günahlarının bağışlanması ilə xilas olunmaları barədə bildirəcəksən. Allahımızın ürəyi mərhəmətlidir. Onun bu mərhəmətinə görə, ucalarda bizim üçün günəş doğacaq ki, zülmətdə və ölüm kölgəsində oturanların üzərinə nur satsın, ayaqlarımızı sülh yoluna yönətsin. Körpə isə böyüyüb, ruhən qubbətlənirdi və İsrail xalqına görünən günədək çöldə qaldı.